صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم فلا صل علی فی کل عشرت یذ پږوب کینځه دی حدیث مبارک کې مسله ذکر کەی د زکات العسل د غبین د زکات سری غبین کې څه شری زکات څه کوو شرط دې کینسې او شرط دې د غبین مثلا ذکر کەی امام شافی رحمه الله تعالی کوئی بسیص شی بگنیشتہ دوم دل دکی مذهبی پهلوانی کړه او قال فی اسناده ما قال ولا یصح ان النبی صلی الله علیه وسلم فی ھذا الباب تاثیر شی دیر صحیح بګنی نبی علیہ السلام نه نشتا پهناشوی گویم کول احناو کول لی. اقیدی کنونو دا خبرو ایلی دا. شبا دی که غوش رو دی. دی کسی دی؟ غوش رو. یو دا مال لی. نو خوز من اموالهم آمو. نو هر مال که سو صدقش دی. مصنع <مسلمان> احمد کی ابن ماجہ کی بحقی کی روایت تھی چه صحابی تبوسر کو چه اِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ عَدِّ الْعُشُورِ ماں مچھائی ساتھلی زمان مچھائی نوی عَدِّ الْعُشُورَ عُشَر وَرْضًا عامر ابن لاس روایت ہے ابن ماجہ کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من الافز من الاصل عشرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د گبین د وښونه د گبین نه عشره غستره بچانه د گبین نه د کوم نه عشره غستره مطلب د یو وړي غار دی پهلته دی غار اے تنگے دے او پاغی کی اونی دی او پاغی کی مچائی دی او این کسی شن صرف جا گمدنو ددو پٹیو ددو نو باس آگی کی دی جان لازی گویونو لاغ راڑی جا چا گمدنو نوالا تیٹھا یا گستی دی نیوالا چینی یا گستی دا این شن او باس صرف ددو پا حفاظت کی دی ددو پس کی دی حفاظت کی دی دا غیب بحرکی حکم داره چکم حدیث تی چه عدل عشور عشر ورکا لسم ایتبو ورکا این بزاد زمکی دا پیداوار په پشانتی دا د گلونو نتا دی پیداوار دی دا دمیم ماخردنا لکم من الارب که حکم که دا عشر و تی سوئی عشر لکساری تی کور کی آگا داو بنده کی جوڑ کرده دا پیتای بنده اکهندووند کې نه جوړ کړن هغه تماشای په خپل او زیو لکه راته به ځکار نشته په دې کې شو نو چې پینځه بوتل او شو نیم بوتل به په کې الله کلی جمعه د امام لوري کې کار دي زکات یو ګوتو وسه دی لګ ک یې او شو نو باسي او پیاله مو په کې راځي لکه سبب او شرور کیا زمان بخبر اپ کونو شو نا او شرور کی دا دا و مچو خبر اشو جن اوش وقتی مچائب پیٹو کے ساتھ لے کی گی آو وقتی ورہی سانگو کی دا درو مرو کسا کولے اوش سکندنو پیٹو کے ساتھ لے کی گی اوڑلے راوڑلے کی گی په نوښته دغه خو یو هغه دي چې صرف خپل اخلي او خرڅي صرف اخلي او خرڅي بس نو کوم کار کوي هغه پټه اخلي او خرڅي دا مال تجارت ته پدی کې بجه ګملو سلو ختم اوره کوي چې حساب اگه پرس کده سلویخ لاکه روپای بندی کڑی دی او مچ مچه اخلی او خرسی د مالی صده جارت ته کده کال پاخره که اتیاو لاکه ترسیده لیوی دو لاکه روپای سکی وار کی او کن افتا سلویخ لاکه ویو لاکه روپای باتی سکی کوه نشوی دا آغا چه کل اوستو هرڅولو والا دیم غتمنې مچې ساتي غبیل له ساتي او داغي باندې مزدورای کوي ددی یو او لولما او بس خوشر دی ور کوي لستم افراخ دی ور کوي دیم قصد دي وده که داور از مکر تابعی سلاما چای کم از مکر که پرتیدی ون دک از مکر کم آده غوشری دا او کداج گوه نصف الاشرواله نو پا غوشری وانو لستم بسگی وار کی که نصف الاشروال نصف وار کی نصف اشر شلم آبه برابدی داد بار دا قولون چی دی نو آو دا دا سی آلیمانو قولون او چی ده پخفل مچای ساتلی لیدی تی زمون زمان پشان مچای د ساتلی چی ده دی دب یا پتو بیا پتو واری کی دا مچای سی کلو ساتلی شي نو چی دی ساتل تو گوی د دې حکم دا آغا پتی پشان چی شی لگا کم پتی چی او برکی گی نو با دی مچوبانی تول کال خرچا را دي دازي ساتین او ټول کال چې کمدونو پچی نه سگهي ساتین نو پک کال کې دو ژاله لکه د فصل پشان دي دای چې کمدونو فصل گئی فصل نش په میاشتې په درې میاشتې پستیږي کنه صدق شان دي دا هم په شپږ میاشتې پستیږي فصل گئی اپریل کې فصلو کې مارچ اپریل کې د پلو سيزن و نه اکتوبر ستمبر کې د کمدونو بیا د ګيرې سيزن دي بیا د په دین د شپږ ماشه په والد د دې سن زن راځي بیا دې پسلوکی هغه د ګلول نراوي هغه د ګلول نراوي هغه د ګمنو دود نه اود شینای نه نو د شینای نه ګمې جوړي په دې پازان له طریقه دا شپلاګه ګمې په ګړډون څنګه کوي وای په له طریقه او نو مو چوپه سړیا کوي په خپل په کې ټګړون نه ښکوالې لکه دا دا دا غړون بم څوک کوي مچای کی چې دا غد غلون ورځ کولی چې دې را ور کی دای مړی او جستر اړینو بسټ کوي غبین کوي جستر اړینو غبین کوي د خريته نه نه تو لګبین کوي مې ګي غشینی موسشي غبین شي هغه یې سره ملال شي دا دا غړون طریقا دا هرڅ نه دې چې قران خوري چې قسم دې کوم به ګل چې نه شربات اوري دا حق خبره ودا په کې د غبین په وخت کې چې دی ورکی هغه سره غبین دیری دی. او هغه غبین کمزورې هغه کمزوره غبیني زې چې کله ته غینا نو د نمبر او د 3 نمبر رېډ په جوځای دا ولني نمبر او د 3 نمبر رېډ په جوځای نو ولني نمبر کې د چینه جوړون دي هیڅ سره سم ځای نمبر کې په کې لته درېم نمبر کې په بالکل چینه جوړ دا بيخي خالصي بیا درې مته طريق و مته کې د ګړوند دا چې 1 او 3 ګړټي د 3 په نرخ خرڅي باندې او 3 ګړټي په 3 په نرخ باندې خرڅي ورداځه کمندونو د دغه نه له بوټو دا د بوټو نه او ټول کار په دې سره کړی دا خرچه کړی دا خرچه دا نده دې حکم دې پر او شر شو ځاب ځان دې نیسو لار سره دا اوسنۍ جکم پیټای څوک ساتي دایو چې کمندونو سلام وبرخه وبس کی ورغی وګابین کې سلام وبرخه نور د پیټو په ثر کې زکات نشته پیټای چې دي او پیټو کې څه نشته زکات نشته پای کې نو مشرتهونه کی او د داګه په ټيب په سره کې خوشاله یې او فصل کې حدايق فصل له ودی کې وایي چې ګمندو ریس کوله شری خو به ایمان شاذي راه مولا یووي مقالون دا دې په صرافت کې مقال له وي دا دې په مقال دې نو بل روایت ديشته هغه مونږ دوره روایت نووي دې په ماجر روایت مونږ وې د به کوئی نو روایتونه شته کنه اسنا دی مقاله نوبل کی وی جنا بیم ولاسه و النبي صلی الله عليه وسلم فی ذا الباب کثیر شین تیر سبق د ټک پښتنو لکه وګښته غناندونه کثیر شین بعض شین وګښته غناندونه ځکه بعضشته پاره وګمکه بعض صحیحین زیرا هوثاء قالوا ما لم یجئ بعض انو یدا سیا په لاسر څو بیا د کوهانو مالې اوره چې مولایته دومره کافر قوم سلام اسلام قربانی کاوه کنه به مارته چې خاله دور نی لکه سمره چې زو ام سنه کو تاسو مانی چې سنه خو یو ولکه دور نیو د دې سپروامه په دې ویلي د ډیر بګی ستنیش ته ډیر بګی ستنیش نه کو پکې چې ام زينب امرات اب ضلع قاله خاتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ماشر النساء تصدقن ولو من حليكن فزكاة الحلي ما صلى ذكر گئی خدا خدا